Fussilat Mufassal izah edilmiş suresi Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə Hamim Tanzilum minar Kitabun fussilat ayetleri Kur'an-ı Arabiyye'l qavmi yelmun Ha Mim Bu merhametli ve rahimli Allah tarafından nazil edilmiş ayələri Kur'an olarak Arapça müfesssel izah edilmiş anlayabilen cemaat üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır. Bəşirən O həm müjdə verən həm də xəbərdar edəndir lakin onların çoxu üst çevirib söz eşitməzlər və qəlubunə fiəkinə minə tədəunə iləy Və fii ədənina və qurun və min beynina və beynikə Onlar deyirlər. Sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır. Qulaqlarımızda tıxac vardır. Bizimlə sənin arana pərdə çəkilmişdir. Sən işində ol, Biz de öz işimizde olacağıız. Qul innama ana başarum mitlukum yuhaa ileyya ennama ilahukum ilahun vahid. Festaqimu ileyhi ve estağfiruhu ve vaynullilmüşrikin. De sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ona tərəf doğru yol tutun və ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay müşriklərin halına. Əllədinə O kəslərin ki, zəkat vermir və axirəti inkar edirlər. İnnellezinin amənu və amilussalihat lihum əcrun geyrumnun. İman gətirib yaxşı əməl işləyənləri tükenməz nemətlər gözləyir. Qul əinnəkum lətəkfuruun billəbì xalqəl ərdə fiyyəməyni və tecəalûnə ləhə əndədə dəlikə Rabbul ələmin Də doğrudan mı siz yeri iki günde yaradana küfr edir və bütləri ona tayy tutursunuz? Ahı o, ələmlərin rəbbidir وجعل فيها رواسي من üstünde möhkem duran dağlar yerleştirdi onu berekətli etdi və ruzi isteyənlər üçün orada yer əhlinin ruzisini tam dört gündə yerbəyər etdi. ثُمَّ اسْتَوَا الٰى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا قَالَ تَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ Sonra o tüstü halında olan göyə tərəf yönəlib, ona və yerə, könüllü suretdə və ya məcburu olaraq gəlin əmrmə boyun əyin, dedi. Onlar, könüllü olaraq gəldik, dedilər. Fəqədə hünnə səbə' səməvətin fə yəvməyini və əvhə fəqə fəqə səməyin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 qüdrətli və bilən Allahım əzəli hökmüdür. Fə in ərədū fa qul adartukum sāiqa tamitla Əgər üz döndərsələr deki mən sizi də ad və səmudu saram ildırıma bənzər bir ildırımın sarsıda biləcəyindən xəbərdar edirəm.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 gönlərindən və arxalarından yalnız Allaha ibadət edin deyə əmr edən elçilər gəlmişdi. Onlar isə, əgər Rəbbimiz istəsəydi mələklər endirərdi. biz sizinlə göndərlənlərə inanmırıq demişdilər. Fə əmmə ədun fəstəkbaru fil ərd bi ghayri l-haqq və qalumən əşəddü minnə quvvə. Əvəllə niyə görə Allahı, onları yaradanın onlardan daha güclü Onlar bizim ayələrimizə inkar edirdilər. Ad халqına gəldikdə, onlar yer haqsızcasına təkcəbbür göstərib, bizdən daha güclü kim ola bilər dedilər. Amma onları yaradan Allahın Onlardan daha qüvvətli olduğunu görmürdülərmə? Onlar ayələrimizi sadəcə inkar edirdilər. Fə ərsəlnə əleyhim rixən sarsaran fə əyyəmin nəxisət Fə əyyəmin nəxisətini nüziqəhum əzəbəl xizni fə xəyəti d-dünyə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 وَاَنَّ ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى xalqına gəldikdə isə biz onlara doğru yol göstərdik onlar isə körlüyü doğru yoldan üstün tutdular və onları qazandıqları günahlar üzündən alçaldıcı əzab ildırımı yaxaladı. وَنَجَّيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا <يَتَّقُون> İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ İlə nəri fəhum yuzaun Allah'a yağı kəsilənlər cəhənnəmə sürüklənib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar. Hətta izə ma ca uha Nəhayət onlar oraya gəldikləri zaman qulaqları Gözləri və dərləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا ən'taqan Allahülləzî ən'taqa kullə şeyh وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 gözlərinizin və dərlərinizin əleyhinizə şahid olmasından çəkinib, gizlənmirdiniz. Əksinə, elə zənn edirsiniz ki, Allah sizin etdiyiniz əməllərin çoxunu bilmir. Sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və siz ziyan çəkənlərdən oldunuz. Ve in, in de onların yeri oddur. Onlar merhamət dilesələr de, onlara merhamət gəstərilməz. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي ुمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ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 Həqiqətən də onlar ziyana uğradılar. Və qāla-lləzīna kəfəru lā tasməʿū li hādha Kafirlər bu Qurana qulaq asmayın. Oxunarkən haykır salın. Bəlkə qalıb gələsiniz dedilər. Və lənudiyqannəl-ləziyinə kəfəru əzəbən şədidən və lənəcziyənəhum əsvəəl-ləzi kənu yəmməlun. Biz kafirlərə mütləq şiddətli bir əzab qatdıracaq və onları etdikləri əməllərin ən pisi ilə cəzalandıracaq.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 ebedi yurd gözləyir. Va qala allazina kafaru rabbana arinal ladayni adallana Ey Rəbbimiz Çinlərdən və insanlardan bizi toğlayıb yoldan çıxardanları bizə göstər ki, biz onları tapdağımız altına salıb yerlə yeksan edək. İnnəl-ləzînə qalûu Rabbunallahu thumma istəqamu tətenəzzəlü aləyhimul mələikətə <Sessizlik> Tətenəzzəlü aləyhimul mələikətü əllə təkhafu vələ təhzənu و ابشروا بالجنة التي كنتم də rəbbimiz Allahdır deyib. Sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazıl olub deyirlər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Nahnu awliya Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız Orada sizin üçün nəfsinizin çekebileceği her şey hazırlanmışdır Orada istediğiniz her şey vardır. Nuzulun min Gafurir Rahim. Bağışlayan və rəhimli Allah tərəfindən verilən ziyafət kimi. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan. Wa amila salihan wa muslimin.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 Əgər səne şeytandan bir vesvese gelse, Allah'a sığın. Çünki o eşidəndir, biləndir. وَمِنْ <gülüyor> آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ الَّذ۪ي خَلَقَهُمَّ اِنْكُمْ Gecə və gündüz, günəş və ay onun dəlillərindəndir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. فَإِنِ eğer onlar təkəbbür göstərsələr bilsinlər ki sənin Rəbbinin yanında olanlar gecə gündüz usanmadan onun şəninə təriflər deyirlər o amin ayetihim kə tərəl əz-zəxaxə'ə fa idə anzəlnə əleyhəl mə'ə əhtəzzətə şey'in qədir yərusünü qəb quru görməyin də onun dəlillərindəndir Biz yerin üzərinə su endirdikdə, O hərəkətə gəlib qabarır. Şübhəsiz ki, onu dirildən, ölüləri də hükmən dirildəcəkdir. Həqiqətən O, hər şeyə qabirdir. İnnəl-ləziyinə yülxidunə fiyyəyətina la yəxfəvnə aləyina Əfəməyyül qafin nəri xayrun əmməyyül Sözsüz ki ayələrimizdən üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar. Onda deyin görək, o da atılan kimsə yaxşıdır, yoxsa qiyamət gününə əmin-amanlıq içində gələn kimsə? İstədiyinizi edin. Həqiqətən o, nə etdiklərinizi görür. İnnellezinin kəfru bil zikr ləmməcəhəm Şübhə yox ki, zikr onlara gəldiyi zaman onu yalan sayanlar cəzalandırılacaqlar. Həqiqətən bu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 Ma yuqalu laka illa ma qila bil rusuli min qablik inna rabbaka lazu mağfiratan wa du'iqaban alim ancaq səndən əvvəlki elçilərə deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin bağışlayandır. Ağrılı, acılı cəza verəndir.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 İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında tıxac vardır. Onlar ona qarşı kördülər. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Biz Musaya da kitab verdi.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 وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يمِ Kim yaxşı iş görse, xeyri özüne, kim de pisliy etse, zərəri özüne olar. Senin Rabbin kullara zülmedən deyildir. İleyhi yuraddu ilmusa'a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 Əvvəllər tapındıqları bütlər onları qoyub gedəcək və onlar özləri üçün bir qurtuluş yeri olmadığını yəqin edəcəklər. La yəsəmü l-insənu min duail وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسُ الْقَنُوطُ İnsan özünə xeyir diləməkdən usanmaz, lakin ona bir pislik dəysə, məyyus olub, ümidini itirər. وَلَئِنْ أَذَقُنَاهُ رَحْمَتًا مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّدْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَانِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةِ وَلَا اِرْرُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَا الْحُسْنَى فَلَنُنَبِّيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيضٍ Başına gelen beladan sonra özümüzdən ona bir mərhəmət daddırsaq, mütləq deyər, bu mənim haqqımdır və mən o saadın gələcəyini cüman etmirəm. Rəbbümə qaytarılsam belə, onun yanında mənim üçün ən gözəl neymət hazırlanır. Biz kafirlərə nə etdiklərini mütləq xəbər verəcək və onlara hökmən ağır bir əzab daddıracaq. Və idə لساني اعرض وانا Insana nemet verdigimiz zaman üz çevirib haqdan uzak durar Ona bir pislik toxunduqda isə uzun uzadı yalvarıb yaxarar Qul əraəytum inkanə min indillahi thumma kəfərtum bih Mən ədallu min mən huvə fii ba'id De ki, bir deyin görək, əgər Qur'an Allah tərəfindən sonra da siz onu inkar edirsinizsə, bunu necə başa düşmək olar? Elə isə,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 Biz dəlillərimizi onlara həm kəinatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik. Məyər Rəbbinin hər şəyə şahid olması kifayət deyil. Ələ inəhum fī miryətim min Rabbihim, Ələ inəhu bi kulli şeyim mühiyyət. Doğrudan da onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına şübhə edirlər. Həqiqətən O, hər şeyi əhatə edir.